Konditionalis. Din väg gick byttet allén och snart är det höstskolaris. Slå tröst ur gamle den och tänk på konditionalis. Låt gå för bjällrorna då och allt som kommit och farit. Det kunde ha varit så. Att du aldrig kunde ha varit.